Binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Sunteți gata să o primiți? Am toată convingerea că Domnul vrea să ne vorbească, a început deja să ne vorbească în această dimineață și uh, am rămas foarte impresionat săptămână aceasta, modul în care Dumnezeu m-a pregătit pentru predică. Spunea soția încă de la rugăciune că Familia am intrat într-o stare de incertitudine În același timp, pe măsură ce ne uitam pe internet Special soția, Ligia, se parcă tulburau Pentru că veștile erau destul de sumbre Și Ligia a avut un pată care... A o manifestare deosebită și medicul când a văzut-o a zis Sunt foarte îngrijorat de această manifestare a acestei pete Ne-am rugat Domnului și am zis Doamne, vom merge să facem analizele Dar am vrea ca analizele să confirme că Tu ți-ai pus mâna peste ea Soția era foarte îngrijorată și uh, Nu știu ce, Eu ca și tată Ar fi trebuit să fiu și eu foarte îngrijorat, dar parcă simțeam că Domnul este în controlul situației. Și ieri am scos analizele și cel care mi-a dat analizele l-am întrebat, Domnule, știi interpretarea acestor rezultate? Și el mi-a spus, Da cum să nu știu? N-a avut și nici nu are ceea ce medicul a presupus. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Lige a mers în camera ei și a mulțumit lui Dumnezeu pentru că, într-adevăr, Dumnezeu este în controlul vieții noastre. Aleluia! Tot ieri m-am dus într-o familie și sora... Îi place să spună detalii multe. Acum femeile așa sunt ele, spun detalii multe. Și mă grăbeam să plec, m aștepta soția și printre altele mi-a spus o experiență din viața ei. Mi-a spus că într-o zi s-a dus în Germania, locuiește și în Germania, și a parcat mașina într-un loc Și după câteva ore s-a întors și a văzut că are o amendă. S-a supărat foarte tare. Pentru că în ziua respectivă, fetița a născut un bebeluș. Ea era foarte bucuroasă și spunea ea, în ziua următoare, duminica, m-am dus la biserică și când am intrat în biserică, mi-a venit un gând și a zis, No, săptămâna asta ai pierdut bani, să nu mai pui în coletă uh, cât obișnuiai să pui. Uh, pune mai puțin ca să îți echilibrezi bugetul. Și spune ea m-a muncit gândul acesta până când a venit coleta. Când a venit farfuria spre mine, m-am trezit. Parcă dintr-un somn. Și am zis Satan, n-am să ascult de tine. Pentru că Am toată convingerea că nu vine din partea Domnului gândul acesta. Am să pun mai mult. Spune ea, am pus mai mult ca de obicei. Datorită acestui fapt, lunea, fără să intru în detalii, Domnul i-a recuperat toți banii. Așa că viața aceasta, Nu cred că este unul din locul acesta care să nu aibă furtuni, care să nu ajungă în circumstanțe nefavorabile, care să nu treacă prin situații care să-l pună într-un moment de încercare. Și în funcție de deciziile pe care noi le luăm și de reacția pe care noi o avem la situațiile, la problemele cu care ne confruntăm, să realizăm peste câtva timp că am făcut bine sau am făcut rău. Dumnezeu vrea ca fiecare din noi, în situații de incertitudine, în zona gri a vieții noastre când nu știm, e bine, e rău. Cum să decid care trebuie să fie atitudinea mea? Dumnezeu vrea ca în tot ceea ce facem, în tot ceea ce gândim, în tot ceea ce vorbim, să fim în concordanță cu voia Lui. Și vânturile care suflă în viața noastră și furtunile care vin peste noi să nu ne clatine și să nu ne poarte ca o frunză spurberată de vânt. Să nu mai fim, cum spune Apostolul Pavel în Efesen, ca niște copii purtați de orice vânt de învățătură și experiență pe care oamenii, prin șiretenia lor, o au și intervin în viața noastră. ci să fim solizi, tari, neclintiți, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vânturile bat, să ne înclinăm așa cum se înclină copacii la vânt, dar să rămânem pe vertical, în legătură continuă cu Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset, pentru că mă pregătesc să încep un nou ciclu de predici care au ca subiect trăirea neclintită. Dacă până aici, anul acesta, am învățat Că trebuie să știm să ne repoziționăm. În continuare, câteva săptămâni, vom învăța cum să rămânem neclintiți, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Cum să rămânem stabili, plini de putere, având o de neclintită o credință neclintită și trăind fiecare zi sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Apostolul Petru, în capitolul 5, versetul 10, spune în felul următor. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Dumnezeul oricărui har, Dumnezeu are felurite haruri. Ce înseamnă har? Ceva nemeritat. Dumnezeu care binecuvântează pe oameni cu lucruri nemeritate de ei. Ăsta-i Harul lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu este felurită. Harul lui Dumnezeu este felurit. Pentru toți aceia care ne-a chemat ca să avem o binecuvântare, nu de un an, Să avem o slavă, nu pentru câteva minute, ci să fim părtași la slaba sa veșnică. După ce vom suferi, și-mi place mențiunea puțină vreme, El ne va întări, El ne va desăvârși, ne va da putere. Și va face neclintiți. Aș vrea să experimentez, să trăiesc și să am o trăire neclintită înaintea Lui Dumnezeu. Nu știu ce ascunde viitor. Nu știu care sunt problemele care vor veni în viața mea. Am vizitat o femeie cu care am lucrat în urmă cu câțiva ani, în urmă cu două săptămâni, să văd ce face, cum se simte și mi-a ieșit înainte la poarta casei zâmbind și am întrebat ce faceți, cum sunteți, mi-a spus nu mai lucrez acolo unde am lucrat și apoi am intrat în anumite detalii și mi-a spus Tot ceea ce am agonisit anii aceștia, eu și familia mea, a trebuit să dau pentru nepoțica mea. A avut două boli care n-au putut fi rezolvate în țară. Am mers în Germania, am mers în alte țări. Suntem de doi ani de zile pe drumuri Și tot ceea ce am agonisit s-a dus. Era o femeie, un manager de hotel pe care o admiram modul în care discuta cu clienții, modul în care menaja și organiza activitatea acolo. Și atunci am zis, Doamne, toate agoniseliile noastre, averea noastră, tot ceea ce suntem, se poate prăbuși într-o zi. Și ne putem vedea cu mâinile goale. Femeia aceasta în final mi-a spus, experiența aceasta m-a apropiat mai tare de Dumnezeu. Experiența aceasta m-a făcut să îl cunosc pe Dumnezeu mai plenar în viața mea. Și mi-am dat seama că Dumnezeu este Cel care intervine în viața mea, ne scoate din monotonia noastră și ne pune în furtună ca să putem să-i vedem puterea și slab. Dumnezeu vrea ca fiecare copil a Lui să fie neclintit în nădejde, în credință, răbdarea noastră să crească și să putem ajunge la o îndelungă răbdare, pentru că știm că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui. În Evreii, în capitolul 6, versetul 18 și 19 spune, să apucăm nădejdea, care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. Nădejdea este ancora sufletului. Și când această ancoră este tare și neclintită, când bat furtunile și vânturile, această ancoră rămâne, În avantajul nostru Folosește vântul și furtuna Să înaintăm Și aș vrea ca Domnul să facă Ca această binecuvântare să fie Peste fiecare din noi În această dimineață În locul acesta Apoi în Coloseni Ni se spune Apostolul Pavel spune Care este voia lui Dumnezeu Cu privire la noi Să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu, sfinți, fără prihană și fără, grin, gri, fără vină, negreșit dacă rămâneți și mai departe, în întemeiați și neclintiți în credință. Dumnezeu vrea și credința noastră să fie neclintită. E mai greu atunci când treci prin probleme și situații. Când lucrurile sunt bune, când soarele strălucește, când toată lumea te bate pe umăr, te agreiază, lucrurile sunt bune. Când lumea fuge de tine, când strigi după ajutor și nimeni nu-ți răspunde, atunci când soarele se întunecă și norii grei vin peste viața ta, atunci e mai greu să te bucuri. E mai greu ca credința ta să rămână neclintită. Suntem oameni. Suntem oameni și aș vrea să vă spun că, indiferent cât de puternic ești, satan nu te scutește. Nu l-a scutit pe Isus Hristos nu te scutește pe tine, vine cu gânduri, vine cu tot felul de propuneri pe care ți le face. Unele par a fi sfinte, altele logice, dar dacă nu ești pe această poziție să ai o credință neclintită, s-ar putea să șovăiești și s-ar putea să iei decizii care te vor costa și care vei constata că au fost greșite. În Efesenii, în capitolul 4, versetul 13 și 14, ni se arată voia lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu la nivel de biserică. Să ajungem toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare... La înălțimea staturii prin lui Hristos, ca să nu mai fim copii plutind în coace și în colo purtați de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Elevii care au fost clasa a 12-a În vara aceasta, care a absolvit clasa a 12-a, i-ai văzut fiecare că studiază pe internet facultățile la care să se înscrie, pentru că fiecare știe ce vrea să devină. Dacă îți place administrația, managementul, știi la ce facultate trebuie să te înscrii. Dacă vrei să devii medic, știi la ce facultate să te înscrii. Pentru noi ca și creștini, dacă am vrea să fim neclintiți în nădejdea și în credința noastră, care este școala, care este filozofia pe care trebuie să o urmăm? Pentru că Așa cum un elev știe că dacă devine student la o facultate, când va termina acea facultate, va avea profesia cu tare. Acum, noi ca și creștini, noi trebuie să înțelegem care sunt cursurile pe care trebuie să le urmăm pentru a trăi o viață neclintită pentru a avea o trăire neclintită, o nădejde neclintită, o credință neclintită. Și primul om la care aș vrea să ne uităm și să învățăm din viața acestui om este Iov. Omul acesta, așa cum ne arată cartea pe care a scris-o la început, a fost un om neprihărinit un om deosebit, un om binecuvântat de Dumnezeu. Și satan a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus Iov te urmează și este neprihănit pentru că l-ai binecuvântat cu atâtea binecuvântări. Și în viața lui Iov s-a pornit o furtună. Averea i-a fost spulberată, familia i-a fost pulberată. sănătatea i-a fost spulberată, n-avea nicio nădejde. Și într-o zi, persoana cea mai apropiată de sufletul lui a venit la el și i-a spus Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! bleastă mă pe Dumnezeu și mori odată! Vreau să mă scap de tine! Când auz lucrul acesta de persoana pe care o iubești, Parcă viața se întoarce cu susul în jos. Romul acesta a rămas neclintit în neprihănirea lui. Omul acesta, prin toate situațiile prin care a trecut, l-a slăvit pe Dumnezeu. A avut multe întrebări și el. Ne-a înțeles multe lucruri n de ce una după alta știrile negative loviau, ca un buzdugan în sufletul lui. Până când s-a dărâmat tot ce era pe pământul acesta pentru el. Dar a rămas nădejdea, a rămas speranța. Într-un moment critic al vieții lui, el spune... Chiar dacă mi se va nimici carnea, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Un om care a rămas puternic pe poziție. Un alt exemplu pentru mine este David. Un om care la vârstă fragedă a fost respins de părinții lui, n-a fost considerat important. A fost respins de frații lui, N-au avut încredere în el. Au zis că este mândru. A fost respins de împărat, cu toate că vedea în el o speranță. Cu toate că a demonstrat că este o năjdejde pentru Israel. Împăratul Saul l-a urmărit ani de zile și a vrut să-l omoare. Omul acesta, într-un psalm, spune atât de minunat și lucrul acesta pe mine m-a uimit când el exprimă în psalmul 17, vesetul 5, Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale. Cu toate furtunile care au venit în viața lui David, cu goliat care l-a amenințat la examenul cel mai mare a vieții lui. David spune că pașii lui rămân neclintiți pe cărarea Domnului. Petru ne spune că noi vom putea deveni neclintiți trecând În această strategie a Lui Dumnezeu, să suferim puțină vreme. Și calea Lui Dumnezeu este o cale presărată cu suferință. Când oamenii au început să-L îmbolzească pe Isus și au înțeles, El este nădejdea noastră, nimeni altceva! nu ne poate scăpa de robia romană, nimeni altceva nu ne poate da un viitor sigur decât El care ne hrănește din cinci pâini și doi pești, cinci mii de suflete, peste cinci mii de suflete. El este nădejdea noastră, El este speranța noastră. Pe El vrem să-L urmăm. Și când oamenii am început să-L îmbulzească, El a spus... Voi veniți la mine, dar aș vrea să vă spun că n-am nici măcar unde să-mi plec capul. Dacă veniți la mine, uitați-vă ce se face cu lemnul verde. Ce se va face lemnului uscat? Focul, încercarea, va veni peste voi. Iisus n au căutat să-și menajeze Predica, mesajul pe care l-a dat oamenilor. Și Iisus vrea ca noi să știm că vom deveni neclintiți, că slava lui Dumnezeu, la care am fost chemați, veșnic să fim în această slavă, o vom putea o câștiga prin suferință. Asta este strategia lui Dumnezeu, prin încercare. Cine se îngrămădește la suferință și încercare? Isus când propovăduia pe pământul acesta, i-a făcut pe oameni să înțeleagă când a vorbit despre casa zidită pe stâncă, El a spus că peste această casă vor veni ploile, șuvoaile, vânturile vorbate Și vor Intenta la temelia acestei case, dar casa care este zidită pe stâncă va rămânea, va dăinui, dar furtunile vor bate, ploile vor veni, vijelia și șuvoaiele se vor abate asupra ei. De-astă casă ești tu și eu care ne-am pus nădejdea în Dumnezeu. Vor veni vânturi peste noi, vor bate în viața noastră, dar dacă noi vom rămânea în el, pe stânca, aceste furtuni nu ne vor clinti. Apoi în Proverbe, capitolul 17, versetul 3, ni se spune Cuptolul rămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile, Este Domnul. Așa cum aurul este purificat prin foc, așa Dumnezeu vrea să ne curățească, vrea să ne da valoare prin suferință. Și ori de câte ori ne aflăm în situații de genul acesta, aș vrea să privim spre Domnul. Pentru că Dumnezeu nu îngăduie să trecem prin situații care să ne distrugă. Ci împreună cu situațiile, Dumnezeu pregătește mijlocul să ieșim din ele. Când te afli într-o situație, într-o încercare, într-o problemă, nu te uita la problemă, uită-te unde se deschide ușa lui Dumnezeu și vezi că pe acolo Dumnezeu îți spune, e scăparea ta! Uită-te și așteaptă mâna lui Dumnezeu să intervină în viața ta, pentru că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu nu vrea să te prăpădească, nu vrea să te nimicească, dar Dumnezeu vrea să te clarifice, să te întărească, să te curățească, să fii un aur curat. 1 Petru 1,6 Încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât a aurului care piere. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la fiecare din noi. Dumnezeu vrea să ne curățească, a noi să experimentăm o viață neclintită sub binecuvântările lui Dumnezeu. Iov 1 cu 3 spune în felul următor, parafrazat. Când credința voastră este încercată, răbdarea voastră are șansa să crească. Lăsați-o să crească, pentru că atunci când răbdarea s-a dezvoltat, tu vei fi puternic în caracter și gata pentru orice lucrare bună. Dumnezeu are metodele lui. Dumnezeu știe cum să ne facă pe noi să putem să rezistăm și să trăim în slava veșnică. Pentru că altfel, carnea și sângele nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pregătește ceva în noi care va dăinui în veșnicie. Și aceasta o formează în această cochilie pământească. Și modul în care Dumnezeu lucrează aceste lucruri sunt prin încercări, prin circunstanțele prin care El ne trece, prin ispite, prin anumite probleme care nouă nu ne plac. Cui îi place să treacă prin probleme? dar care zidesc noi, formează în noi o greutate de slavă. De ce lucrează Dumnezeu în felul acesta? De ce folosește Dumnezeu încercările în viața noastră? Aș vrea să vedem ce înseamnă această strategie a lui Dumnezeu pentru noi. În primul rând, Încercările din viața noastră, suferința din viața noastră ne face să descoperim noi că Dumnezeu vede și știe valoarea și durabilitatea lucrărilor pe care noi le facem. Noi de multe ori zicem, o, lucrul ăsta e foarte valoros, ăsta e prioritar în viața mea, nimic altceva nu este înainte de el. În 1 Corinteni, în capitolul 3, Apostolul Pavel ne spune că focul care este asemănat, încercarea este asemănată cu focul, focul va dovedi cum este lucrarea fiecărui. Este aur, argint sau pietre scumpe sau este fân, paie și treste. Încercarea, Clarifică. Încercarea ne face pe noi să vedem ce este important, ce este durabil, Ce este valoros înaintea lui Dumnezeu? Încercarea ne ajută să intrăm în sistemul de valori a lui Dumnezeu, să percepem acest sistem pentru viața noastră și să stim unde trebuie să ne concentrăm, unde trebuie să ne investim energia noastră, banii noștri, tot ceea ce avem, unde merită, ce rămâne. Este important pentru noi lucrul acesta, pentru că altfel s-ar putea să ne disipăm energiile noastre, capacitățile noastre în lucruri care se pierd odată cum trebuie în țarea lor. Și vezi că s-au dus și spui întrebarea, merită efortul pe care l-am făcut? Apoi încercarea ne face o radiografie a inimii noastre Și ne arată intențiile, pornirile inimii noastre. Poporul Israel a avut o promisiune din partea lui Dumnezeu că vor ieși din Egipt acolo unde erau robiți, chinuiți, Și Dumnezeu îi va duce în Canaan, în țara unde curge lapte și miere. Și 40 de ani, Dumnezeu i-a condus prin pustie. De ce 40 de ani? Când avea o promisiune atât de măreață pentru ei, de ce a fost necesar 40 de ani ca Dumnezeu, să-i treacă prin, pe Israel prin diferite circunstanțe nefavorabile prin care ei au trecut. Deutronom capitolul 8, vesetul 2 și 3 ne spune și răspunde la această întrebare. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul celor 40 de ani în pustie ca să te smerească, să te încerce Ca să cunoască pornirile inimi. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mână. 40 de ani. Israel a trecut prin pustie ca Dumnezeu să le cunoască pornirile inimi. Dar nu numai Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vedea pornirile inimii. Să vadă ei care sunt pornirile inimilor. Am rămas foarte mirat de câteva versete din Deutronom, capitolul 13, în care Domnul îi vorbește tot lui Israel și îi spune Să n cuvintele acestui proroc sau visător de vise. Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul din toată inima voastră. Au venit proroci care le-au prorocit, care le-au vorbit, le-au prezentat vedenii. Și Domnul spune într-un moment să n-asculti de aceste prorocii pentru că prin aceste prorocii vă încerc să văd dacă mă iubiți pe mine. Am discutat cu cineva săptămâna trecută și mi-a spus o situație prin care trece, prin care cineva se consideră că este omul lui Dumnezeu, că vorbește din partea lui Dumnezeu. Și... Moment după moment, exprimă această poziție. Dar spunea persoana cu care am discutat, am toată certitudinea că ceea ce vorbește nu este de la Domnezeu. Am toată certitudinea și am fost pusă în fața unei alegeri să aleg să cred ceea ce spune el sau să aleg și să cred și să trăiesc ceea ce spune Dumnezeu. Frații mei, până și prin prorocie, prin vedenii, noi putem să fim puși la încercare, pentru că în momentul în care noi nu distingem care este voia lui Dumnezeu, s-ar putea să deraiem în deciziile noastre, Și în modul în care noi acceptăm anumite lucruri în viața noastră. De aceea, deasupra oricărei prorocii, deasupra oricărei vedenii, este cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce se verifică prin cuvântul lui Dumnezeu și știm că este voia lui Dumnezeu, acceptăm și străim în viața noastră. Dar ceea ce este în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fim categorici Și să spunem clar, aceasta nu este din partea lui Dumnezeu. În 2 Cronici capitolul 32 ne este prezentat omul care l-a înduplecat pe Dumnezeu, Ezechia. Omul acesta care s-a târguit cu Dumnezeu pentru vindecarea lui, pentru viața lui. Și în final Dumnezeu a fost biruit Și i-a lungit firul zilei cu 15 ani. Omul acesta care a avut biruință, omul acesta care nu s-a dat bătut pe pragul morții, omul acesta a avut o experiență deosebită pe care aș vrea să o luăm în considerare. 2 Cronici, capitolul 32, versetul 31. Ezechia... Este încercat. Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. A fost un moment când căpeteniile Babilonului au venit la el, auzind de minunea care s-a întâmplat în viața lui și apoi binecuvântările care au urmat în viața lui și Ezechia. În loc să-l întrebe pe Domnul, a mers după pornirile lui. Și când au venit aceste căpetenii ale Babilonului, le-a arătat toate bogățiile, le-a dus, le dus prin toate cămările. Și prorocul Isai a venit la el și i-a spus, Ezechia, cine sunt oamenii ăștia care te-au vizitat? Păi ăștia sunt din Babilon. Și ce le a arătat? Tot ce există. Tot ce le-ai le arătat Nu va trece mult și vor veni și vor lua și vor duce în Babilon. Frații mei, oamenii a lui Dumnezeu care au avut biruință și care au rămas tari în anumite momente, au fost slabi în alte momente. De aceea noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem Doamne, vreau să fiu neclintit toată viața mea. Vreau să am o viață binecuvântată sub binecuvântările tale și sub călăuzirea ta. Apoi, încercările din viața noastră ne descoperă motivația noastră reală de a-L sluji pe Dumnezeu. Satan l-a acuzat pe Iov că îl slujește pe Dumnezeu datorită bogățiilor și binecuvântărilor din viața lui. Și Iov a rămas neclintit și a demonstrat că nu aceasta este motivația slujirii lui, a neprihănirii lui, ci el îl iubește pe Dumnezeu. Apoi, în Marcu, capitolul 10, îl găsim pe Iacov și pe Ioan, care au venit la Isus Hristos și au zis Doamne, Îți vom cere un lucru, spune-ne că ne dai ce cerem. Foarte interesant, citiți pasajul acesta când veți merge acasă. L-au luat pe Isus Hristos așa, uh, să vedem, oare te prindem? Și Isus Hristos a zis, ce cereți? Și Iacov și Ioan au zis, cerem atunci când vei veni în împărăția ta, unul să stăm la dreapta și unul să stăm la stânga. Wow! Când au auzit lați ucenici, s-au cotit unul pe altul. Auzi, mă, ei au ocupat amândouă locurile. Nu mai este, nu, nu mai este posibilitate de promovare. S-au mâniat ceilalți ucenici. Și Iisus i-a văzut, a văzut tensiunea care este acolo. Și apoi i-a spus, dacă, ați, dacă vreți să aveți această poziție, va trebui să beți paharul pe care îl beau eu. Și Iisus le-a spus, le veți, veți bea acest pahar, dar viața pe care o veți trăi vă va schimba motivația. Și a venit încercări în viața lor, au venit probleme în viața lor și Iacov și Ioan, în final, au avut ca motivație iubirea lui Iisus Hristos. Nu poziția, iubirea. Doamne, schimbă motivațiile noastre greșite, pentru că vrem să te slujim pe Tine, vrem să avem veșnicia asigurată și vrem să ne bucurăm în veșnicie de toate deciziile pe care le luăm pe pământul acesta, de toate reacțiile noastre la situațiile și problemele prin care trecem. Și apoi încercările ne-L descoperă pe Dumnezeu ca noi să îl cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să pătrundem în cunoașterea Lui Dumnezeu. De aceea, pentru că dacă n-ar fi încercări, n-ar fi probleme, sunt anumite calități ale Lui Dumnezeu pe care noi nu le-am putea, chiar dacă le-am citit, nu le-am putea înțelege. Și dacă vrem lucrul acesta, haideți să îl întrebăm pe Petru, care în Faptea Apostolilor, capitolul 12, descrie cum a fost izbăvit din temniță. Cum l-a luat îngerul și l-a dus prin porți până l-a dus în stradă și i-a zis, na, du-te acum, la unde să mă duc? Păi mă duc acolo, la grupul de rugăciune. Când a ajuns la grupul de rugăciune care se ruga pentru eu, Doamne, eliberează-l din închisoare. Nu le-o veni să creadă. Poate să-i Duh, e Duhul lui. Nu-i El, e Duhul lui. deschide ușa, e Petru. Pentru că Domnul poate izbăvi din temniță. Poate să-ți scoată din cele mai grele situații. Întrebați-l pe Pavel și Sila, care au fost închiși în închisoare, o încercare de destul de mare, motiv pentru care se puteau răzvrăti înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, unde ai fost când ne-au închis? Când noi propovăduiam cuvântul Tau, dar Pavel și Sila, care știau că Domnul este în controlul oricărei situații în care noi ajungem, Pavel și Sila, care știa că Domnul pregătește o ușă să ieșim din situații, au început să cânte și lanțurile le-au folosit ca tamburină, în pace mie să spun, Și butucii în care erau picioarele lor ca și-au început să cânte și să laude pe Dumnezeu. Până când cu tremurul lui Dumnezeu au venit și ușile s-au deschis. Și nu numai atât, dar ochii lor au văzut o minune pe care ei credeau că numai prin vestirea Evangheliei oamenii se pot întoarce la Dumnezeu. Și când l-a văzut pe temnicier, gata să se sinucidă, a zis, stai liniștit, toți suntem aici. N-am fugit. N-am fugit pentru că Dumnezeu vrea să te mântuie. Dumnezeu vrea să-L cunoști. Că peste puterea și autoritatea pe care tu o ai ca temnicier, El are putere și El coordonează Universul. El ne-a scos picioarele și mâinile din lanțuri, și ne-a pregătit să venim să-ți vestim Evanghelia. Și în noaptea respectivă, spune cuvântul Domnului, temnicierul s-a întors la Domnul. Pavel, care a avut multe experiențe cu Domnul, sper sfârșitul vieții lui, n-a înțeles de ce este din nou arestat făcea a fost eliberat, a trechit atâtea experiențe, n-a înțeles de ce din nou trece prin încercări grele, acum când este mai bătrân. Dar când a văzut că Domnul îl duce în fața împăraților vremea acelea să le vorbească despre el, când a văzut că Evanghelia se răspândește în Roma, când a văzut modul în care Dumnezeu lucrează Pavel s-a făcut mic și a spus tot, Totul în Hristos care mă întărește El are o înțelepciune mai mare decât înțelepciunea mea El are o putere mai mare decât puterea mea Amin. Fratele meu, stimat creștin Ai vrea și tu să fii tare și neclintit În furtunile Situația prin care poate vei trece în viitor Ai vrea să ieși Un aur curat, Domnul te va întări, Domnul îți va da putere, Domnul îți va mări răbdarea, Domnul îți va purifica caracterul, Domnul este cel care va lucran viața ta prin suferință. După ce veți suferi puțină vreme, El vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Aceasta este voia lui Dumnezeu, aceasta este strategia lui Dumnezeu și atunci când treci prin încercare, atunci când treci prin probleme, aș vrea să știi că Dumnezeu este în control. Că Dumnezeu coordonează universul acesta și coordonează și situațiile în care tu te afli. Aș vrea să știi că Dumnezeu te iubește. El nu vrea moartea ta, nici chiar moartea păcătosului, ci El vrea întorcerea la Dumnezeu. El vrea ca fiecare din noi să înțelegem că încercările din viața noastră pot să aibă două rezultate. Ori te distrug, Ori te zidesc, ori îți slăbesc puterile, ori dă putere să reziști mai mult, să merge înainte. Când vânturile bat în viața ta, te pot răsturna cu barca vieții tale sau pot să folosească energia vântului de a merge cu o viteză mai mare. Diferența o face apartenența și relația ta cu Dumnezeu. Ce este în inima ta? Care sunt pornirile inimii tale? Dumnezeu ți le descoperă. Care este sistemul de valori a vieții tale? Și dacă tu ai adoptat sistemul de valori a lui Dumnezeu, indiferent ce vine, indiferent care sunt problemele, situațiile vieții, tu știi că este spre binele tău. Tu știi că Dumnezeu nu te lasă într-o pivniță sau într-o capcană fără să pregătească mijlocul să ieși. Uită-te la ușa și mâna lui Dumnezeu care te deschide, care te eliberează, care te ridică din cele mai grele situații. Problema se pune, așa cum spunea Ted de dimineață, Dumnezeu ne cercetează din când în când să ne aducă aminte, să ne acordeze pe lungimea de undă a Lui. El vrea ca tot ce este zgură în noi să piară. El trimite focul să ardă această zgură. Și astăzi ai fost trimis în locul acesta ca tu să te pui înaintea Lui Dumnezeu. Și dacă constați că nu ești pregătit pentru încercările vieții, că Domnul nu este cu tine, că tu fugi de Dumnezeu, că tu nu vrei să stai aproape de Dumnezeu, că viața ta a ajuns la un moment în care nu mai știi ce să faci. Așa cum Domnul ne-a descoperit în această dimineață că există cineva aici, care are nevoie ca Dumnezeu să îi vorbească și să îi spună, nu pieirea este soluția, ci apropierea de Dumnezeu. Da. Nu suicidarea este soluția, ci predarea în mâna Domnului, că Domnul vrea să te noiască bucuria, pacea, liniștea, puterile tale să fie înnoite și din nou să mergi înainte, din nou barca vieții tale să fie propulsată de vânt, nu răsturnată sau distrusă. Dacă ești aici în această dimineață și simți momentul cercetării, simți că cuvântul este pentru tine. Aș vrea să faci un pas înaintea Domnului, aș vrea să faci o acțiune înaintea Domnului și aș vrea să ne plecăm capetele noastre, pentru că am convingerea că Domnul vrea să lucreze în această dimineață, am convingerea că Domnul ne cercetează în această dimineață și cuvântul care a fost este pentru noi, este pentru pregătirea noastră. Dacă există aici cineva care până astăzi nu și-a predat...